Mikrofon próba Beszélgessünk arról, hogy mi fontos és mi fontos talán. Bedobok egy kezdő ötletet, aztán viharos sebességgel eljuthatunk általa az akárhova. Azt írja a 168 óra. Biztos igazatír. Nem fogja az UFO bőszíteni Orbánt a szivárványos stadionnal. Tekintsünk el a címadástól. Kicsit olyan a fénykép egyébként, mint hogyha egy színes atombomba felhőt lehetne látni, de hát biztos így néz ki a Müncheni stadion a holnap nagy valószínűséggel gondolom én majd a magyar válogatott játszik egy orosz bíró közleműködésével már azt is lehet tudni, hogy ez az orosz bíró nekünk nem fúj jól ez fontos vagy fontos talam? és most mi a lényeges? hogy nem lesz szivárványos a stadion vagy hogy szivárványos is lehetett volna és akkor visszább kéne menni, hogy miért is lett volna szivárványos ez, ezek fontosak vagy fontos talanok? Ez itt fontos vagy fontos talan. 06191.8, ma a 2021 június 22 e ked van. Itt már most nagyon jó idő van, de kint sincs rossz idő. 061,911.168. Csak biztatni tudom önöket, hogy kerüljenek elő. Beszélgetni még holnap lesz idő, és csütörtökön fél 8 és 8 között. Nagyjából így. 061 111 168 Ez a Kejfej Jancsi minden, amit az aznapról tudni kell, vagy érdemes. Fiala János és a Netezők 14 éven aluljaknak nem felette, és csak igen korlátozott mértékben ajánlott műsora.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 mostor elsimol László 8 órától tócsaba fél 9-előtt Zúlya Kataróva Jó reggelt! Jó reggelt, Jó ja, Horváth Péter! Hát én nagyon föllenik lennék háborodban, ha a FIFA engedélyeznél, hogy a szívárvány ténybe borítsák. Szó szóval se lehet róla. Nem avatkozunk bele hogy a országi belpolitikai eseményekre. Irguburgum, ahogy tegnap mondtad, nem olyan fába vagyok, faragva, hogy elviseljem. Nem. Szó szóval se lehet róla. Számodra ez a nem olyan fából vagyok faragó, ez egy pozitív tartalmú kijelentés volt tegnap a covid illetően? Igen. Igen, én is azt mondom, én ebben határozottan a COVID-dal kapcsolatban is határozottan mondom ezt, és ebben is határozottan mondom, hogy nem, nem csináljuk ezt. Szó szóval se lehet róla. De milyen fiúk Hát abból, abból, hogy én ezt nem viselem el, hogy belavon magyar belépőti gesményekbe belavatkozzanak ilyen címikus módon, hogy civárványfénybe borítsák nekem a, a, az Allianz Arénát. Szó szóval se lehet róla, és milyen a, és ha, vi ha visszamegyünk, akkor a törvénykezés is rendben volt? Szerintem ez rendben volt. Menjünk vissza a mesél ország mindenkébe. Ne, nem, hagyd már odából, olvassuk ezt a könyvet, hogy a herceg ez a másik herzeg, de pedig a másik országban azért megy, hogy herceg nőtt egyet. Tó se lehet től. Nem, nem, nem, ebbe, ebbe radikális vagyok. Nem lehet. Nem lehet. Semmi olyan nincs a homoszexualitással. Természetesen mindenki úgy érzi, hogy csak nem, nem kell egy népszerűsíteni, meg nem kell rávezetni gyerekeket ilyenekre. Tó se lehet től. Kik a gyerekek? Uh -huh akkor otthon a anyukától kérdeztek meg kiskolába óvodába erről nem beszélünk itt hogy kisgyerekeknek előleg óvodába hát hát nem le nem ez aztán szó belemenyen már menjön itt jól tud le ha elveszítjük az éleget mi jönjük a fájdlogok a széhes magzad elfolyódj éljük az életet él Tényleg már nem így hamuvá lett. az élet mint a szaros lehet. Rabszolgák, rabszolgája Fontos vagy fontos talán nem akar fizetni ezért nem köt szerződést a tankerület. tegnapi hír a Damjanics utca 4 szám alatti épület bérleti jogaira kiírt pályázatot a belsőpesti tankerülti központ nyerte meg amely saját irodái mellett a Molnár Antal zeneiskola elhelyezésére vállalt kötelezettséget az épületben. város önkormányzat az eredményhirdetés után mindent megtett annak érdekében, hogy a bérleti szerződés aláírásra kerüljön, illetve kerülhessen és a zeneiskola beköltözhessen az ingatlanba. Ezért a tankerület korábbi több tízmillió forintos tartozására részletfizetési kedvezményt engedélyezett. A szerződéskötés határidejét a tankerület kérésének megfelelően többször is módosította, és minden vitás kérdésben nyitott volt engedményeket tenni az ügy megnyugtató lezárása és a zeneiskolás gyerekeinek elhelyezése érdekében. A Belsőpesti Tankerületi Központ mindezek ellenére nem írta alá a pályázatokban vállalt feltételekkel a szerződést. A tankerület június 17-én kelt levelében arról tájékoztatta az önkormányzatot, hogy a pályázatokban vállalt kötelezettség ellenére nem kívánnak véleti díjat fizetni indoklásként, egy olyan törvényre hivatkoznak, amely rájuk, illetve erre az ingatlanra nem vonatkozik. A tankerület ezzel a lépésével megakadályozta, hogy a Molnár Antal zeneiskola beköltözhessen az épületbe, hiszen pályázatával félrevezette az önkormányzatot. Az önkormányzat sajnálja és elítéli a tankerületi központ felelőtlen és átgondolatlan döntését, amelyet a bérleti szerződéstől való visszalépésnek tekint. A pályázati kiírásnak megfelelően az önkormányzat felvette a kapcsolatot a pályázat második helyezetjével. város önkormányzata és vette tudomásul, hogy belsőpesti tankerületi központ ilyen módon semmibe veszi az erzsébetvárosi gyerekek érdekeit. Fontos vagy fontos talán? A Mint önök is tudják, a hetedik kerületi kontakt megszűnt. És ha már a hetedik kerületi kontaktról van szó, akkor el kell, hogy mondja, hogy önök nagy valószínűséggel, ha csak valami csoda nem következik be, a magyar kétfarkú kutyapártot is nélkülözni lesznek kénytelenek, mert tegnap egy olyan párbeszéd nem zajlott Kovács Gergely és Köztem, amely nem teszi lehetővé a kiegyensúlyozott tájékoztatást. A másik fél... Had ne megmondjam, had mondjam meg, hadd ne mondjam meg, had nem tudom, mit csinálják megfelelő rész aláhúzandó viselkedése okán. Kérdés óhaj, sóhaj, panasz 061-911-168. Vagy lassan ébrednek, vagy nincs kedvük telefonálni, vagy C. 061 Valakinek éppen most van beszűkülőben a tudata a féltékenységből, vagy bármilyen másokból, akkor mielőtt a vadászpuskához nyúlna 061-911-168. Mielőtt valakinek megmászni támadnak kedve nem a gellért hegyet, hanem a Vikszínházat, mielőtt neki kezdene 061-911-168. Kiket biztassak még? Van kedve beszélni arról, hogy miért szakadt meg a kapcsolata a Gergővel, a két kutyafarkú? Nem szakadt meg, létre se jött. Ja, értettem. Tegnap én voltam az, aki érdeklődtem, hogy mi történt. Ő ahhoz nem vette a fáradtságot, hogy valamilyen módon felvegye velem a kapcsolatot, elnézést kérjen. Aztán, amikor én felvettem vele a kapcsolatot, akkor megírta, hogy mikor ébredt, a bocsánat. Én írtam neki még egy SMS-t, amiben azt érzékeltettem, hogy ez így nem normális krős arra, hogy talán Mégiscsak a mi dolgunk nem az, hogy egymást ébresztjük, hanem hogy beszélgessünk. Arra már semmilyen reakció nem érkezett. Írtam Messengeren, arra se érkezett, még egyszer telefonáltam, arra se érkezett. Én a magam részéről antipropagandát nem fogok a két falku kutya párt ellen folytatni, de mellette se fogok az éggyat a világán semmit sem mondani. Akiknek tetszik ez a viselkedés, azok tegyék azt, ami a dolguk. Én a magam részéről ezzel befejezetnek nyilvánítottam a magyar kétfarkú kutyapárta való kapcsolatomat, amennyiben ők akarnak tőlem valamit, engem megtalálnak. Én a kisújjamat nem fogom mozdítani irányukban. Fia út, teljesen igaza van, én is ezt volna. Tudom. És nagyon fog hiányozni. <gül> Ez két egymástól független dolog. Tudom, tudom, de azért beszóltam, jó? Jó. Mert nagyon hiányzik. Nagyon jó számok vannak. Jó, köszönöm szépen. Az volt a szám. Nem tudom, valamivel kezdtem. David Fancsolóval. Bo David boy kezdtem. Ah. Egy ő, ő, csapatkapitány, ő, ő, ő, ő képviseli az egész csapatot. Tehát itt el, több joga van a pályán is jól, vagy a játékvezető, ő, ő, reklamálni külön, megkérdezni olyan. De uh -huh. so, ő képviseli német uh -huh. válogatott. Uh -huh. Teljesen igaza van. Ő, ő neki megengedi Teljesen igaza. Rád. Önnek tökéletesen igaza van, semmit nem tudok hozzátenni. Teljesen igaza van két olyan dolog, ami homlok egyenest ellenkező tartalommal bír, ugyanazon téma kapcsán teljesen igazol. Jó, műszerűen. itt az a kérdés, hogy ezt, ez önt egyébként mennyire zavarja, és ha zavarja, akkor mit, le, mit kell vele tenni, vagy az ember ugyanúgy tudomásul veszi, mint hogyha csőtörés van, akkor nála nincs víz. Az ember az UEFA-val, és az UEFA ugye az európai, tehát az UEFA szervezi a zemét, a FIFA szervezi a VB-t, tehát amik a fifa is kiderültek, meg az első emberéről, és nem történt ezek után vele szintet jelni, én nem tudok rajtuk csodálkozni, bármit tesznek. De most nem, nem ugrottunk terült. el onnan, amiről eddig beszélgettünk? Ehhez én csak azt mondtam, annyit mondtam hogy, hogy nagyon nagy ellentmondás érzek az UEFA döntéseiben. Tehát ők döntöttek arról is, hogy a, a német csapatkapitányon ott lehet a szivárványos karszalat, és ők döntöttek arról is, hogy az aliancs hát nem lehet csinálni. Igaza Azt kérdezem öntől, hogy önt mennyire foglalkoztatja az a társadalmi háttér, ami nélkül Friderikus után szabadon ez a történet nem jöhetett volna létre? Összegében annyira nem, mint amennyi, most, amennyire most lehet, hogy érződik a hangomon, annyira nem. Annyira, tehát ennél, ennél vannak fontosabb dolgok szerintem. De, de mivel most itt az elbéről szól a, a, mint a minden, itt en, ennek kapcsán uh, itt a, az európai sajtóban mindenütt ez lesz a téma, a német-magyar meg kapcsán. Igen, én a Nayert már láttam is ilyen uh, szallaggal a kezén, teljesen igaza itt van, azt mondja, hogy az UEFA nem bünteti meg naért a szivárványos karszalag miatt az Európai Labdarúgó Szövetség megszüntette a vizsgálatot, amit Manuel Nagyral a német válogatott kapusával szemben indított, miért a játékos szivárvány színű csapatkapitányi karszalagot viselt a franciák és a portugálok elleni európa bajnoki mérkőzésen. A 35 éves klasszis ezzel a gesztussal az LMBTQ közösség mellett állt ki, aminek időbeli aktualitása is van, ugyanis június a prád hónapja. Az UEFA azonban mindenféle a politikai büntet, és ezt az esetet is elkezdte vizsgálni, viszont hamar, rövidre zárta. A szervezet értesítette a Német Labdarúgó Szövetséget, hogy megszüntette a prozetúrát, mivel Najer jó ügyet, konkrétabban mondva a sokszínűséget támogatta ezzel az akcióval, ami semmi szankciót nem van maga után. Nézze, hogy akkor most ez mennyiben különbözik a stadion kivilágításától, csak hülyeségeket tudnék mondani. Azt tudnám mondani, hogy egy karszallag kisebb, mint az Allianz aréna. De könyörgöm, ne a méret határozza meg Tehát a lényeget. A... Különös tekintettel egy olyan esetben, amikor itt elvi kérdésről van szó. Egy elvi kérdésről, aminek gyakorlati megnyilvánulásait vetjük egybe. Örülök annak, hogy jó szeme van. Ugyanakkor meg itt van egy másik citt, mint a az önök felületén, a Bajor kormányzről támogatja a nincsen istazión. Színű, azzal. Nincs, de, hogy mondjam, az, hogy vannak törekvések, azzal az ígyet a világán semmilyen probléma nincs. Azval van probléma, hogy azoknak a törekvéseknek konzisztense, nem konzisztense, milyen magyarázattal magyarázat nélkül tesznek eleget, hagyják őket útjára. itt mutatnak egy néz ki. Tök jó. Bármit, hogy minzkitök, jól a stadion. A stadionról mutatnak egy-egy -e, egy ilyen. Egy Igen, ilyen csak a hát a most végül. az a kérdés, hogy a tök jó az ebben az esetben egy megfelelő kifejezése. De értem, amit mondott. Köszönöm, hogy hívott. Walking on the Sun 06191168. Őszintén sajnálom, Bereményi Géza eltűnését, és hogy csak akkor lesz a Kejfejancsiban, ha ő ezt fontosnak tartja, és ugyanígy csak másféle Útkereszteződésben nem találkozva vele, sajnálom, hogy nélkülöznöm kell a két kétfarkó leszámít, vagy ha bármely aktivistája megtalál engem 061 911 -168. A Kejfejancsi folyamatos, permanens partnerkeresésben és partnervesztésben van. Kért egy ATV-s -si interjút az Index. Az Index lassan idézi azt az Eniholból vagy nem az Eniholból, de egy másik Woody Allen filmből való mondást, hogy vessetek a mókusok elé. Na, valaki, aki szereti a Death metal 1 Keresek egy Death Metal kedvelőt. Jó reggelt! Jó reggelt! Nem a stadion kivirágítása kapcsolatban rosszul érzékelem, én azt azért, hogy, hogy más jellegű dolog az, amikor a... a, a a csapatkapitánynak tehát az a Pride hónap miatt engedték. Most nagyon az ez egy ennyi konkrét dolog a törvényre szemben egy tiltakozásként fogalmazva azért. ebből a szempontból a számít nyugodtan mondhatták volna az hogy a Pride miatt. Tehát érté, és hogy a Neuer most a Pride-ra hivatkozott, tehát ez az action tipikus eset, tehát hogy ennek én nem tulajdonítnék jelentőséget, annak tulajdonítok jelentőséget, lehet-e vagy sem. Ha lehet karszallag, akkor miért nem lehet kivilágítva a stadion? Én ennél egy kicsit annak kérdem ezzel, elfogadom. Én ezt értem, de ön mit gondol, hogy amikor a Neuer, hát tud-e bármit is, hogy amikor a Neuer fölvette ezt a szivárványos szallagot, akkor ő fűzötte hozzá bármilyen magyarázatot? Tudja-e könösi Kristina, vagy bárki más? Hogy egyébként írtak-e a német sajtóban arról, hogy miért volt szivárványos szallag Nayeren. Ezt nem tudom, de ez jó nem valóban. Másfelől pedig ez épp olyan politikai kiállás, mint a stadionnak a kivilágítása, csak másmilyen. Ha az egyik engedélyezett, akkor a másik miért nem? Miért indított eljárást az uefa miért nem kérdezte meg a naért, és akkor ezáltal nélkülözni lehetett volna az eljárást. Ez az ebben az egészben van még egy Vudi ellenféle dolog, mint amikor bemegy a fürdőszobába egy teniszütővel kiírtani a pókot, és kijön a teniszütővel, és azt mondja, hogy ez túl nagy. Van ebben az egészben valami, ami egy embernek biztos, hogy tetszik, az Orbán Viktor, mert Orbán Viktor abban leli örömét, amiben egyébként én is sokszor örömet lelem, de én valamilyen módon, még és visszafogom magam. Tehát az ózd meg és uralkodj, a kelcsél visszájt és aztán érvényesülj. Elv az bennem a születésemnél fogva elsősorban az otthon miatt egyfolytában ott van. De egyebek közt azért jártam sziáterhez, hogy ezt a belső késztetést, ezt féken tudjam tartani, mert ez nem jó. ráadása, azért az országléptékben azért az katasztrófa tud lenni. Ez nem katasztrófa tud lenni, ez most is az. Más, mint a pandémia, de katasztrófa. Igen. Köszönöm, hogy hívott. 061-911168 We can live in harmony, yeah, yeah I got the, I got I got luck to be the president But I the but I could, but I could show you how your money 2021. június 22-e, kedvam. hetes es perc múlva lesz reggel fél nyolc, ez a Kejfe Jáncssi egy ilyen sajátságos jelentés egy árvóckos A mai nappal együtt még négy napon át, aztán jön a nyári szünet. Márciusban újra kezdjük, ez most szeptemberre vonatkozik, majd meglátjuk. Miért? Hát itt van a Bappé, az hallotta, hogy őt huhogják, a többiek nem hallották, hogy huhogták a népstadionban. Az ember nem győz csodálkozni. 061-911-168 Ez a hetedik keleti történet is csodálatos, hiszen korábban azt mondta aklik, hogy ők nem hajlandóak fizetni egy jogszabály következtében semmilyen ingatlanért. Most elindultak a pályázaton, állítólag úgy, hogy fizetni fognak, megnyerték, majd közölték, hogy nem fizetnek. Ez egy ilyen csókoltatás volt, egy ilyen általános, közös nevező ezekkel a problémákról, a sportriporterekkel sose lehet beszélgetni. Mm. Ők ez alól egységesen fel vannak mentve. Sok bátor ember. kívánok, úr Én, én anna, annak örülök, hogy hát néhány éve költöztem egy, egy, egy, egy a Szent Rádiom lakótelepen, egy nagy lakásba és, és egy szobát még, még nem tudtam akkor fel felújítani, és most nyáron, most júliusban fel tudom újítani, mert most már van annyi anyagi, anyagi van annyi pénze. És Úgy, most, is talált hozzá? Igen, igen. Aki... A aki csinálta az én lakásomat, illetve felújította egy ismerős őt fölgyen felújítani, és hát Amerikában hazajönnek az a még néhány hétre. vidékre is el fogok menni, úgyhogy most az a nyár ez ilyen. Lesz. jó egészséget istennek, hozzá. a pandémia, köszönöm szépen hála istennek, hogy a pandémia az most egy kicsit történt hogy... igen, akkor jól igen, beszél. Jel. most egy kicsit hogy ezt mi lesz, majd tapasztalni fogjuk baby telefon belefér nem több. Egy 911, 168 először. 019, 111, 168 másodszor. 1, 9, 100, 11, 168. senki többet? megvárod, amíg átülök egy másik székből? Van más várat, Hát Igen, azt mondod, hogy nem. <gül> Persze. Erre csak azt neked mondani, hogy a legrövidebb, vagy az egyik legrövidebb beszélgetésen Bágó Istvánnal volt, akivel valamikor jó nexuson volt, illetve valamikor nem ismertem, aztán jó nexuson volt, aztán volt egy tókson bele, és elromlott, és aztán el egészen jól elromlott, és aztán valamiért kerestem, és mondtam neki, hogy fiala János vagyok, folytathatom? Mire mondta? Nem. Lehet nemet mondani. Átülhetek? Átul, hát, hogy hát hittem, hogy közben átültél, amíg Most el. De akkor Megtörtént. És most a nyögészet és sohajtársadat is hallgatják a rádió hallgatók? Én vagyok a férfi, aki soha se nyög. Igen. Igen. Tudod, sok gond, ami nyomasztja a vállamat, vagy nyomja. Húztam egy tételt. Igen. Olvashatom? Igen. Nem foglak vizsgáztatni, tehát félreit és nehesség, különösen, hogy én húztam. Olvasom. Az Iparművészeti Múzeum KKDS alapszervezete, ismered? Nem. Most találkozol vele? Igen. Akkor figyelj. Az Iparművészeti Múzeum KKDS alapszervezete szükségesnek tartja, hogy a múzeum integráció koncepcióját az illetékesek az érintett intézmények szakembereivel is ismertessék és részleteiben egyeztessék. A múzeum akik a legjobban ismerik a gyűjteményt és az intézmény működését, nem kaptak kielégítő tájkoztatás az integráció megvalósításának módjáról, ezért lehetőségük sem volt, hogy érdemi javaslatokat fűzenek a koncepcióhoz. A közgyűjtemények a magyar és az egyetemes kultúra kiemelt intézményei, mindaz, ami velük történik közügy, ezért elvárható lenne, hogy a döntés meghozatal előtt tájékoztassanak minket, észrevételeinket pedig vegyék figyelembe. Azt üdvözöljük, hogy a minisztérium intézkedni kíván a múzeumi szakmában tapasztalható egyre fenyegetőbb szakemberhiány ellen. Azonban azt gondoljuk, hogy ezen a múzeumok és oktatási intézmények nagyobb anyagi támogatásával, illetve közös projektjeik ösztönzésével lehet pozitív irányba változtatni, nem pedig a múzeumi rendszer strukturális újraszervezésével. A múzeális intézmények életében az ott folyó tudományos és egyéb szakmai tevékenység szempontjából kiemelt fontosságú a kontinuitás, ennek megbolygatása sok problémát hoz magával. Egy nem kellőképp óvatos átgondolt a múzeumi szakmával nyíltan és részletesen nem egyeztetett beavatkozás, többkárt eredményezhet, mint hasznot. A megfelelő részletességű tájékoztatás hiánya bizonytalanságot szül, nem szolgálja egyik intézmény érdekét sem. Múzeumunk speciálisan az iparművészet és a design történetével foglalkozik, létrejötte óta és napjainkban is inspirációt és mértékű szolgál a koralkotóinak. A világ több mint 50 országában vannak iparművészeti múzeumok, köztük olyan sikeres intézmények, mint a Web and A vagy az MAK. Múzeumunk számos tekintetben betélkedhet az előemlített két intézménnyel. Az integrálni kívánt múzeumok, és feladatköre, valamint szervezeti felépítése annyira eltérő, hogy azok valódi integrációja, ha egyáltalán szükséges, csak hosszas és átgondolt szakmai egyeztetések nyomán valósultható meg. Pont. Dá dátum, aláírás. Se dátum, se aláírás. Az a Iparművészeti a Múzeum helyen. KKDS alapszervezetének állásfoglalása. Értem. Sok minden egyetértek velük. Az utolsó tétel nem értek egyet. Igen, nagyon alaposan át kell gondolni, nagyon okosan kell felépíteni, Egyeztetni el, folyamatosan egyeztetünk különben. Én is a kárkádi nem egyeztetünk, de az üzeméltanák közöttésével, igen. egyetértek Nagyon okos, nagyon finom uh, integráció az, amire szükség van, és nem valamiféle uh, drasztikus beavatkozásra. Úgyhogy nincs véleménykülönbség közöttünk. A... Uh, az az igazság, hogy ugyanakkor az, hogy a struktúráik annyira eltűrönnek az intézményeknek, az meg egyszerűen nem, nem igaz. Teljesen hasonló módon épülnek fel a nagyállami közületemények, félgazgató, félgazgatóság, félgazgató helyettesek, gazdasági osztály, szakmai osztályok, restaurátorok. Nyilvánvalóan, hogyha úgy nézem, hogy a, a nem, hogy van mondjuk régi pár, Hát ez, ez mondjuk nincsen az Ipamészeti Múzeumban, de egyébként a gyűjtemények egy sajátságos alika mentén szerveződnek, és az azonos típusú dolgok vannak egy gyűjtemény alá szervezve. Tehát hogy annak, annak semmi értem nem lenne egy olyan integrációnak, hogy mondjuk ezeket a gyűjteményi tárlogikákat felszámolnánk, mert tőlem is kell tartani. Viszont, ha megnézzük az Ipamészeti Múzeum jelenlegi helyzetét, hogy a három épületéből kettő gyakorlatilag zárva van, hiszen zárva van a központi épület, és záról a Nagy Téténnyi Bútor történeti kiállítás is, tehát a Kastély múzom, és mindösszesen a Rápila látogató, amely nagyon szép ékszer Ezt nagyon jól megcsinálták a itt a kollégák, de akárhogy is nézzük egy, egy kis kisvárosi múzom is nagyobb, nagyobb ennél az intézményért. Nem a jelentőségét tekintem még az alapterületét tekintve, tehát hogy igazság szerint az iparosító múzeumnak jelen pillanatban az értéként. ez adja, illetve a fantasztikus gyűjtemény, amelynek a restaurálása most is folyamatosan zajlik, és amelyből egyébként számos kiállításra lehet gyűjteményelemet kölcsönözni. Tegnap voltam éppen a olasz a világkérdésnek a megbeszélésen szóba került az egyetem. Mi a világkérdés? Nem értettem elnézést. Az egy -a természettel Uh -huh. Vadászvilágkérdésnek egy megbeszélésen, a szóban közötti múzeum munkatársai is az ő gyűjtemény, gyűjteményeikből, hogy gyűjteményeikből milyen uh, kertes vannak szervezni a vadászvilágkérdés ideje alatt. Aztán ide nekem, ha már itt tartunk, hogy az Iparművészeti Múzeumban mi zajlik, mert ugye az zárva van, tudom, annak az átépítése, vagy nem most tudom. Most mondtam, most, most, most, most mondtam, hogy mi zajlik. De ha arra vagy kíváncsi, hogy az Ipoleszti Múzeum főépületében mi van? Igen, igen, arról. Hát arra. ott az, a, az azt a tudományos munkát végezték el a kollégák, amelyek a felújításról nélkülözhetetlenek. A sok-sok épületkelemélemnek a, a biztonságbaérzése, katalogizálása, fölmérése, dokumentálása. Ezt sok ideig. Én évekről De... hallottam, most nem akarok blattolni. Igen, már. hát most az lesz a kérdés, hogy mikor tud megindulni az Ipoleszti Múzeumnak a felújítása. Én azt tartanám felencsésnek, hogyha legkésőbb, egy év múlva a választás után neki tudnánk fogni. Jól, nem már előbb, de ez ami, ez, ami reálisan megoldható a jelenlegi gazdasági helyzetben, az a városban, a, a városi helyzetet figyelembe végek föl a fővárosba, hogyha most az Ipaniszti Múzeum környékén is sok mindent lezárnánk, ugye, akkor azt végképp megbírulom ez a város, amit már sikerült Karácsony Gergelynek de az nem uri luxus egy múzeumot ennyi ideig zárva tartani. Én értem azt, hogy ez milyen kontextusban helyezkedik el, csak azt kérdezem, hogy a hangsúlyokat. Az János, el... én azt gondolom, hogy az ipamaszti múzeumot föl kell újítani, az ipamaszti múzeum fépületét föl kell újítani, és az lehetőleg marad a közönség számára. Igen, ez, ez az egyértelmű véleményem, és nyilvánvalóan a múzeum integráció, hogyha megvalósul, akkor annak az is az egyik fontos feladata lesz, hogy a. Az intézményrendszernek a, az épületeit azokat uh, használatovább uh, tegyük, és megint csak a nagy előtt. Tehát igen, nincs köztünk véleménykülönbség, egyetértek ebbe, hogy luxus, hogy egy ilyen patinás, nagymúltú, fantasztikus gyűjteményen rendelkező mozomnak a fépülete évek óta van, és hogy ezt egyébként, ezt az állapotot fel kell számolni. Nagyon helyes, hogy építünk a fővárosban, és legalább ugyanilyen fontos az, hogy az régi megújítunk. Mindegyikre van példa. Lásd a Szép Műz a fantasztikus felújítása, és lásd a Ligettelekben a, Liget a, a Népi Múzeumnak az építése. Az én véleményem az, hogy meg kell építeni a Nemzeti Galériát is, bármit is mondjunk Karácsongerdőj, és az én véleményem az, hogy hogy fel kell újítani az Ipari Múzeumot. De ezen kívül sok más múzeum bár felújításra. Például jó, nagyon jó. szeretném, hogyha lefednénk a Nemzeti Múzeumok a belső udvarait egy üvegtetővel, amivel nagy tudnánk növelni a terét a a Nemzeti Múzeumnak például jónak tartanám, hogyha ha az eltövetkező rendői értizedben meg tudna jólni a Vajrónyadvára is, és a, a, az egyik szintén nagyszerű között, a rendelkező Magyar Magyar a Gazassági Múzeum. Tehát sok feladatlan előttünk, amit meg kell oldani, uh, és ezek, ezek sorában az egyik első a, a, a, az Ipanemezeti Múzeumnak felújítása. Ami a Ugyanilyen pontos legalábbis a, a, a nagypüténi múzeumnak a, a kastélynak a felújítása, illetve a a felújítása. Én most tárgyaltam erről Gulyás és jó eséllyel neki tudunk fogni a kastélyparknak a felújításának, kastélypark és utána, utána majd mehetünk tovább ott is az épülettel. Néha vidlá hangsúlytnak, akkor könnyebben tudok kérdezni. Egyébként is tudok, csak úgy udvariasabbnak tűnik. Azt de el nekem, hogy a Nemzeti Múzeum melletti cukrázda az már megnyílt, aminek láttam egy fotóját a te dolgozatodban? Én nem voltam a cukrázdában, nem tudom, mikor nyílik meg. Olvastam a sajtóban az ezzel kapcsolatos uh, híreket, illetve a, a, a gasztró sajtóban egy nagyon jó mérletető cikket. Én rendkívül neki szerintem, valamirek főigazgató ez egy új épület, vagy az az valamilyen épületnek a nem, nem, nem, nem. Ez egy hátul a pavillon épületnek a tudtom, De az az igazság, hogy ugye én napi szinten a minisztériumban dolgozom. hát uh, uh, szándékosan nem folyok bele bizonyos múzomügyekbe, amikkel, amikkel jelentően abban nem kell törölnöm. A másik, amit mondta, és ami visszavisszatérő téma, Uh, és kérdezem tőled, nem muszáj rávállalni, vajon, mint se, uh, hogy semmire uh, hogy ami a Nemzeti Galéria jövőjét illeti, abban mennyire vízválasztó vonal vajon a 22-es választás? Vagy annak semmi köze nincs hozzá? A 22-es választás minden szempontból vízválasztó lett. Tehát, nyilvánvalóan közelebb lesz ahhoz is, hogy a a Nemtiti Galériának mindez a sorsa. Én még egyszer mondom, ezt a politikai harcot szerintem meg kell majd írni. Ki kell állni a Nemzeti, Múzeum, vagy a Nemzeti galéria megépítése mellett. Én ezt a osszíliakot a követőkbe sem képviselem, és mondom. A Liget projektben a két legfontosabb ellen az én megítélésem szerint a Néphalzú Mózeum és a Nemzeti Galéria. A Nemzeti Galéria az nem csak azért fontos, hogy oda költözzen és legyen egy integrált múzeumi negyed, és tulajdonképpen az, az az intézmény, amely jogilag is egy intézmény, tehát a szép és a Nemzeti Galéria fizikailag is egymás közelében legyen, hanem azért is fontos, mert a budavári polotának a felújításához, szükségesen a galériá kiköltösszetések. Tehát én már akkor, amikor a Budai Vár felújítása kormány biztos voltam, már akkor ezt következetesen képviseltem, hogy ezt történjék meg. Mert annélkül nem fog tudni meg, megvalósulni a, a felújítás. Páldásul a palotának egy rendkívül kényes részéről beszélünk, hiszen a, a, a kupola a, épülete, vagyis az a részől a kupola van, az, az is érintett a galériában. Menjünk a szűkebb pátriádba, a Velencei tóhoz. Annak biztos van jelentősége, hogy a te honlapodon erről egy szó se esik, de hogy milyen jelentősége van, azt majd elmondod. A magyar nemzet tenep azt írta, csak azért válaszoltam a magyar nemzetet, mert abban, mint Csebben, a tenger benne van mindaz, amit én ezzel kapcsolatban el tudok mondani, és nem ezt a rengeteg egyéb cetlit olvasnám fel. Egy támadó hangvételű bejegyzést tette közzé napokkal ezelőtt a civilek a velencei túlért kezdeményezés Facebook oldalán, amelyben komoly vádakat fogalmaztak meg a tavon tapasztalt halpusztulás miatt Gárdony Fidesz KDM és polgármesterének üzentek, a politikus ugyan nem nevezték meg a bejegyzésben, de a szövegből és a hozzászólásokból kilegövetkeztő Tóth Istvárra gondoltak. Utaltak rá, hogy a halpusztulás a part felújításának következménye mérgezett küszök ezrei és azok, amelyek táplálkoztak belőle börtönbe a kell. Arra kérték a bejelzést. Jó, jó, jó, jó. Ne is folytasd, ne is folytasd. tényleg ezek a civilek a Velencei a fejlesztéséért, a Velencei Tór természet értékének megőrzéséért azon kívül, hogy, hogy hőből őnek és szítják, akkor megvártyákat, nem sok mindent tettek. Tehát ez, ez jó lenne abba hagyni, akik naponta vannak a, a, a, a vízen, akik foglalkoznak a dolgokat. Én például a hétvégén egész nap hajón a vízen voltam, a igazgatóság munkatársával e, gyártam, bejártam a nádasokat, e, folyamatosan előzem a vízről és a parfalfelújítást. Tehát, hogy, hogy van valóságos képem, és konzultálok a szakemberekkel. És a következő a helyzet. A parfalfelújításnak, napán egy Tóth István polgármesternek semmi köze nincsen a halpusztuláshoz. A halpusztulásnak az az oka, hogy a, a, a Meder fenéken mérhető hőmérséklete a víznek, az kevesebb mint egy hét alatt 20 fokkal nőtt meg. Ilyen drasztikus emel, vízhőmérséket emelkezésre nem volt példa már nagyon régóta. Ennek, ennek az a következménye, hogy súlyos oxigén hiány áll be a, a vízben, és egyébként drasztikus mértékű a párogás túl azon, hogy régóta nincsen csapadék, a természetes vízutánpotlása a tónak rendkívül gyenge. Napi egy centiméter csökken jelen pillanatban a Velencétonok a vízszintje. Ez valóban óriási nagy probléma, még nagyobb probléma, mint a tapasztalatú halpusztulás, amely egyébként évről, vagy időnként előfordulhat, bár tény is való, hogy ilyen mértékű halpusztulás nagyon ritkán van szerencsére, de a Balatonon is és, és a Velencétónál is megértünk már hasonlókat. Tehát, hogy, hogy, hogy valóban, valóban komoly a gond, de azért a Tóth István polgármester, hogy bármelyik videszes politikus, de akármilyen politikus, pusztulnak a halak, ezt nonsensz dolognak gondolom. Az a kérdés, hogy tudunk-e ezzel segíteni. Tehát egy ekkora tónak a hihetetlen mértékű fölmelegedésnél az oxigén utánpotlását szinte lehetetlen megoldani. Olvastam a Facebookon, hogy a Zsaszki Szövetség felajánlotta, hogy lehoznak Zsaszkiket és fölájárnak a vencei tavon, Ugye ez, ez egy nem rossz gondolat egyébként, csak az a probléma ugye, hogy ez mind benzinmotoros jármével kezdő nem engedélye hatóság. De miért jártálnának Az miért lenne azért, az, azért, mert a, a jazzkit azok úgy járnak, hogy, hogy nem nem csak nem úgy, mint egy, egy, egy hajó, amelyik a hajót a víz alatt mozgatja a vizet, hanem ugye átjáratja, átjáratja a vizet, és az folyamatosan... Folyamatosan oxigént juttat bele, bele a tóba, tehát olyan szinten keveri meg a, a víz felfint, hogy, hogy, hogy ezzel oxigén jut a, a, a vízbe. Ha a elektromos most, az nagyon jó lenne, és, és e, e, sikerülne ezzel segíteni. De magát az alapproblémát ezzel még nem oldottuk meg. Az egyiket nem is fogjuk tudni megoldani a globális felmelegedés és a drasztikus hőmérséget e, emelkedést, és a... a a, víz, a természetes vízszámportlásnak a hiányát, a másik, amit, amit, amit valahogy, amit valahogy mégis meg kéne oldanunk, hogy mesterségesen vizet juttassunk a tóba. Erre az egyik megoldásra, az, ugye az eredetileg erre a célra létrehozott puffer víztározóknak a felhasználása. A gond az, hogy ezeknek a vizetnek a klórofő tartalma túl magas, ezért jelen pillanatban biztonsági megérzési okokból, hogy még nagyobb gond ne legyen, nem engedi bele a vízügy, a, az álmai, az a párcél a vízét a, a verencei tóban. Fölmerőd más koncepció is, hogy hogyan lehetne ezt megoldani, mondjuk a váli víz irányából, amit ja jól emlékszem, hogy a 6 km-es csővezeték kiepítésével megoldható lenne, ott mindig nagy a, a Szent László felől mindig nagy a szabad vízkapacitás, de ez is idő, amíg ez megoldódik. Tehát, hogy ilyen mértékű vízszint csökkenéssel az elmúlt két évtizedben nem átlósszint. 1993-ban volt utoljára ilyen alacsony tónak a vízszintje, akkor egyébként most 100 cm a tónak a, a, a, az átlagvízszintje, vagy pontosabban nem, a, a, a, a, nem az átlagvízszintje, hanem a vízmérsége, a, a, akkor 70 volt a, a legalacsonyabb ö, ö, szint, mint 1993-ban, hogyha. Egy hónapon belül nem lesz csapadék, ha nem tudunk valami más megoldást találni, akkor sajnos ide fogunk jutni, a 1993-ban voltunk, de azt is túléltük, és ezt is túl fogjuk élni, és egyébként azután is lehetett horgászni, és ezután is lehet majd horgászni a verenytroban. Tehát nem a pánikkérdés, nem a mutogatás, nem a főcskörődés a megoldás, hanem a. Hanem a a higgadt és, és okos árgondolt cselekvés. Elsimo Lászlóval beszélgetek, vagy ő beszélget velem. Öt nappal ezelőtt írtad a népszava nyomán, hogy kinyílnak a múzeumok ugyan Ugyanerről a népszaváról a tegnapi magyar nemzet azt írja, hogy intézkedette valaki, vagy a népszava magától volt ennyire szemfüles nem tudni, de az biztos, hogy még aznap késő éjszaka megjelent egy cikk a bal sajtótermék internetes oldalán. Ebben már egyenesen a brutális halpusztulásról í nem neveztek meg Ezek az oldalmondatok, amelyek időnként az én szövegemből se hiányoznak, de ha magamat korrektoroznám, akkor könnyen lehetséges, hogy kihúznám. Ez vajon a magyar közbeszédnek örökké része lesz? Nem tudom, János. Hogy intézkedette valaki. De jobb lenne, ha nem lenne, nem? Vagy ha lenne, akkor úgy lenne, hogy az adatolva van, hogy valakiről megírják, hogy ő intézkedett. Annyit szó beszéltünk, mert a magyar közbeszéd állapotáról a nem lehet róla a nem újságírás, meg a magyar politika színvonaláról, nem gondolom, hogy az kéne az időpazarolnunk. Mit szóltál ahhoz, hogy valaki a hétvégén meg akarta mászni, mint hegyet, a Big Színházat, aztán leesett róla, és talán még él, de nem biztos. Nem tudok róla. Valaki az éjszaka folyamán a hét. Én az egész hétvégén, megmondom őszintén, hogy, hogy a Verencéi Fesztiválon vettem részt, amelyet a kollégáim szerveztek. Óriási siker volt. A... Pinteken volt egy fantasztikus távam, is, is a Miklós Edikával, Pataki Bencével és sok-sok Rácsitával, kiváló operaének szólnak is ez a, ez a Magyar Tavak Fesztiváljának a része a Tisza Tavi Opera Fesztiválnak a társfesztiválja, a Debrecen fantasztikus programjának az első Verencei Tavi, mondjuk, hogy franchise programja, hát óriási nagy siker volt. Szombaton körbe kerekeszték a fesztiválozók a Verencei Tavat, és nyolc helyszínen hallgattak zenét, tehát biciküztek egy, egy fél órát, aztán utána megálltak egy helyszínés és operált portálzenét és a többit hallgattat, névzenét is mondjuk Herz Góagnes, sorolnak a kiváló fölépőket, és ez vagy egészen későn ér véget, és vasárnap pedig egész nap a Meremfétó partján folytatódott a feszülálkozásában délelőtt, és közben volt egy sárkányhajózás, ahol, ahol a, a közönség egyébként a művészek részvételével is mert. Miklós Erika is ott húzta az egyik sárkányhajóban. Tehát a fesztiválozók egymással versenyeztek a vízen. Persze a Facebookon megkaptuk, hogy halakat gyűjtöttük volna. Hát biztos, hogy ez volna Miklós Erika művészmények meg a fesztiválozóknak a dolga, hogy a halakat gyűjtsék a vízből. Ezek, akik ilyeneket írnak, ezek gondolom, közben is halakat gyűjtenek, hogy ilyeneket kommentelnek, meg posztolnak az interneten. Tehát, és, het, most és, és, és, és amint véget ért a fesztivál, én még utána este nyolcig a vizen voltam, és bejártam az egész tavat a keresztül kasul, hogy lássa, hogy hol milyen a helyzet, és hogy, hogy mennyi haltetem, mert fotott fel, a, a, a, vagy jöksz a fűszerfébe. Hát nem jó, nagyon, nagyon szoború, ugye? Azok a fotók, amelyek megjelennek, azok a javarista parti részeken, a kikötőknél a déli parton láthatók, hiszen a, az uralkodó szélány az észak-déli, mm -hmm. és, és a víznek a természetes mozgása az olyan irányú, hogy ezekben a kikötőkben főleg az ilyen elzártabb részekre, ugye a északi part közelében a nádasok mentén is van bőven egy Egyébként ezeket folyamatosan gyűjtik össze a mohoznak is, és a, a, a vizének a kollégái is. Tehát azt nem lehet mondani, hogy nem figyelnek oda erre, abszolút te figyelnek rá, a vízminőséget e, e, azt nagyon komolyan veszik leegfüldön a Most sokan fülöttek is a hítségére a tehát nincsen ilyen probléma. Még egyszer mondom valahogy ezt, ezt az oxigén után kéne megoldani, és a következő hétvégére, hétvégére még rosszabb lesz a, a fog fölötti és próblószpizálnak a, a meteorológusok. Figyelek, csak megkértem a munkatársamat, hogy állítsa be ezt a széket, Főle. mert ez... jó. Nem, nem, hogy ne, kell, ne menjen hátra. Most legalább 9 vagy 10 hétig nem fogunk beszélgetni, illetve, hát beszélgethetünk, de ahhoz találkoznunk kell, mert én a filteremnek a a véget nem dolgozom. Mit lehet tudni a nyaradról? Milyen nyarad lesz? Ugye parlamentotómmal hát, már, már munkás nincs. Nincsen parlament, munkás nyaram lesz, meg kell, hogy mondjam őszintén. Egyrészt nagyon sok utrás fogdalom lesz. Minden hétre jut valami, működik kápanás néken a saját évehoz színpadot. Minden előadásra e, igyekszem elmenni. E, most hétvégén Fanny a Törömes Akadémia elnökével vörös egy Marti nagyszerű nagyszerű Vörösmatti szobat fogunk avatni a Vörösmatti pincén, ugye mi Vörösmatti, mely eredeti e, saját tuladalom pincé és trésháza volt. Tehát, hogy minden hétre jut, jut valami program, tanácskozás, konferencia, és hát ugye bejárok a a minisztériumban a múzeumügyekkel foglalkozni, tehát nagyon, nagyon sok dolog lesz. Ugye nyáron még nekem állandó programom szokott lenni Tusnár Fődőmre, egy nagy túra. Nem tudom, hogy elmarad, és szeretem, hogyha az erdélyi túra, amire valamelyik gyerekem is mindig emberem, az nem marad el. Mindig új dolgokat fedezünk föl, és legutóbb ugye, két hete voltam, mert... Uh, uh, az Adi Emlékháttól a Fehér Egyházai Köttöfi Múzeum, sok helyen jártam, ahol egyébként van ugyanúgy segíteni volunk, rendőnk feladatunk, és ezeket meg is fogjuk tenni. Aztán augusztusban lesz a Tokaj tábor, ami nekem egy, egy fontos programom. Lesz, lesz a Transit fesztivál, amire igyettem mind a három napra elmenni. Tehát, és a Tamerencei lesz lesz egyetlen egy nagy fesztivál az effort, amelynek a a szervezését, azt uh, mi próbáljuk segíteni annak érdekében, hogy, hogy, hogy működjön, és hogy izgalmas és értékes legyen, és hogy mindig mi? tudjunk a verencétól csalogatni. Ki az a mi? Hát én személy szerint a kollégáim, az alapítványunkra a egy az alapítványt, tehát a többes az ennek tudható be. Így hallgatva téged energiától duzzad. egyébként, hogy vagy? Vagy többé-kevésbé azt a képet nyújtod, mint amit a hangod hallatán az ember gondolni vél rólad nagyon szépen köszönöm szépen. Ja. Nagyon szépen köszönöm a rendelkezésre állást, tebihez már nincs köze a népnek, ha akarunk találkozunk. Szia, Laci, köszönöm szépen Szerintem. szeptemberben Mi újra. Isont hallásra. Gyorsan, Gyorsan leraktam. Nem különösebben kommentálták, én őszintén sajnálom, ami a két farkok kutyapárttal történt. Szóval az belejtve nem találok rá magyarázatot, illetve ami magyarázatot találok rá, az nem igazán szalonképes. 061 11 168, van néhány percünk, nem túl sok, és aztán felhívom Tóth Csabát. Figyelek, ha van mire... Sort of um, térnek a két markukutyapárt fölött alatt mellett, mint én. Vagy legalábbis nem teszik szóba. Vagy bármi mást. egy először. Jó reggelt, idáig nem tudtam is hogy előkerült a pártelnök úr. Hát miután én hagytam neki egy üzenetet, az követően igen. Mondta, és valamint magyarázat? Az elaludt, nem. És aztán írtam neki, hogy ez így ebben a formában nem normális, de nem érzékeltette azt, hogy az életéből nagyon hiányoznak egy kejfejancsiban való megszólalás. Így aztán, hát, mint azt mondtam már a mai nap folyamán, lemondtam a mondtam a párt elnökéről. Ne, kínos magyarázkodás, bocsánkolt, azt mondta, ez így van, normális. Egyáltalán, egyáltalán nem beszéltünk. Én hívtam, uh -huh. ő nem vette föl. Ő nem hívott hát, volt vissza. Értem. Szomorú. Hát az, hogy Szavar. szomorú, azt nem tudom. Ha nem, hogy hát a két én, Lola, lenne szó és magánbeszélgetéssel lennénk, akkor azt mondaná az ember, hogy paraszt magatartás, ami a parasztnál az idézőjelben van, mert hogy ugye ez nem a parasztokra utal, hanem az udvariatlanságra, a nem tudom micsodára. Ő biztos azt gondolja, jó pofa, én nem gondolom, hogy jó pofa. Én azt szomorú arra értem, hogy azért ő csak egy, egy sok embert képviselő pártnak. A, akár vicces, az, az, az ő vicceségük az mindig komoly Na kéne, hogy legyen. Így ez, ez csak sziki. Ha rajta múlna, akkor a kéfeje Ancsi úgy hatna rá, hogy előkerüljön, aztán vagy dühös lenne, vagy sem, de erre nem tudok ennél többet mondani. Ez hát történt. Te... De ez most nem fog végigmenni, és, sőt, többet nem is ajánlom a telefonszávot, mert telefonálni fogok. Iyaj. Iyaj. Hosszú a négy számot vállalt Tokiói olimpiáni jakabos egyéniben nem indulhat. <tos> Istenem, Istenem. Nézőpont kérdése, hogy hajrá hosszú Katinka és szegény jakabos, vagy ilyenkor nem tudom, mit kéne mondani. Lehet, hogy Jó reggelt, csak átülök a másik mikrofonhoz. Kiskorral. Jó reggel. Remélem, ön nem Vitrai Tamás, mert elrakta a telefont. Ön az országos elnökségének a tagja az MSZP-ben? Igen, az is. Igen. Hát azért, ami az MSZP-ben zajlik most, előválasztás cím szóval, Holnap hosszan fogok beszélgetni, ha minden igaz, hogy tényleg el fog ide látogatni, az elmúlt időben a vendégek valahogy elindultak talán, de nem érkeztek meg. Szakás Lászlóval, de hát nem válik előnyére, vagy nem tudom, hogy van magyarul az előválasztásnak mindaz, ami most a DK és az MSP közös zajlik. Hát az előválasztásnak sok mindent. Sok, sok problémát felszére hozott, de mindegy, melyik pártot nézzük. 106 körzet van ugyanis, és ha, ha a 106 körzetben 106 jelölt tud csak lenni, és ha, ha lenne 265 körzet, akkor lehet, hogy nem lennének ilyen teszültségek, de hát világos, hogy a 106 körzetben mindenki szeretne jelölt lenni, és próbálja magát a legjobban pozícionálni, egyből aztán teszültségek. Adódnak, de hát ez mindenhol, ahol, ahol ilyen van, ott értek sérrelem. Jó, igen, ahol munka van, ott hullik a forgás, tudom, de azért ne felejts el, hogy mi régóta működünk együtt, és én dolgoztam is önnek az ügyben, hogy összekovácsolódjanak a zuglói szocialisták, és hogy az előnyére vált -e a munkámnak, vagy a hátrányára, ez most ebből a szempontból közömbös. De azt tapasztal... De, de, de, de ott volt egy cél, hogy összekovácsolódjanak. Ez igen, volt a pont? igen, de a dolognak az a lényege, hogy ebben a tekintetben én maximálisan szabad kezet kaptam öntől, egy kicsit túl szabadat is, vagy szabadot is, de a dolognak az a lényege, ó, csak hogy mindenki értse, mint jelent a túlszabad, hogy én alapvetően, miután megismert az ottani helyzettel, elkezdtem az ott lévő embereknek a lelkével foglalkozni, beleértve, hogy, hogy van-e lelkük, és hogyha van lelkük, az miről szól, és ezek az emberek nagyon fegyelmezettek voltak, ők, és aztán elkezdtek beszélni, és alapvetően nem arról beszéltek, hogy otthon miért jó vagy rossz a helyzet, hanem beszéltek a saját helyzetükről, a szocialista frakcióban való létezésről, a DK-tól való elbálásnak a következményeiről, és ez szoros összefüggésben van egy másik munkámmal, amivel még annak idején, mesterházi Attila bízott meg, amikor az MSP országgyűlési képviselőcsoportjával találkoztam, és ott hasonló módon beszélgettem emberekkel. Soha nem tudtam volna meg, hogy azok az emberek, akik ott voltak, mit gondolnak a világról, hogyha ezek a megbízatások nem lettek volna, és az kiderült, hogy ilyen megbízatások nem gyakran vannak, meg. vannak megbizatások, de azok alapvetően nem azzal kapcsolatosak, hogy önkormányzati képviselők vagy a hozzájuk tartozó személyek, illetőleg a parlamenti képviselők lelkével foglalkozzanak, mert az valahogy vagy nem fontos, vagy nincs rá idő, vagy ennél csak fontosabb dolgok vannak. Minden esetre kiderült számomra, amit előtte is tudtam, de nem bizonyosodhattam meg róla, hogy ezeknek az embereknek lelkük van és most ebben a folyamatban, ami az előválasztást illeti, eh, akár Molnár Gyulával is találkozhattam volna, de a, a vakvéletlen véletlen Lászlót eh, hozta elém, eh, és hát majd kíváncsi vagyok arra, hogy ő mit fog elmondani a lelkéről, túlmutat rajta, és mutatni fogja a két párt közötti viszonyt, eh, amely szerintem árnyékot vett az előválasztásról. Hát nem csak két párt közötti viszony, de tárnyik, itt azért hat, hat párt, és azért minden körzetben próbálnak a, a, a pártok egyeztetni, egyetkedni, és, és rengeteg feszültség van ebből, látszik is. Hát ezen felé de, de csak zuglót említeni, de de itt az ország. Nagy részén minden, mindenhol probléma ez a hat, hat párt szövetségét. Én nem tudom, hogy mennyire kovácsolja, vagy mennyire veri, most ért, ezt az egész Törékeny összefogást, mert azért vannak pártok, akik ebbe éle járnak, hogy hogyan lehet ezt feszíteni, mert Ez így van. Molnár Gyura szerint ő végrehajtotta a párt kérését, hogy induljon, és majd a DK frakciójába üljön, így nem érti pontosan mi a probléma, mint arról korábban beszámolt az ATV.hu egy héttel ezelőtt az egyenes beszédben bemutatták a dokumentumot, amit Gyurcsány Ferenc Tóth Bertel és karácsony Gergely írt alá, amiről Molnár Gyura most azt mondta, hogy előzetesen semmit nem tudott róla. Hozzátette, ő van a legjobban megdöbben, vagy ennek ilyen következményei vannak, nem áll fél az utolsó percig harcolni fog az igazáit az MSZP-ben, és be fogja bizonyítani, hogy ő járt el pártszerűen felfüggesztenek szocialista, uh, jelleg a frakcióban ülő képviselőket azért, mert a hátuk mögött olyan megegyezések születnek, amelyek a döbbenet erejével hatnak ezekre az emberekre, és még a pártok csodálkoznak azon, hogy ezek a képviselők csodálkoznak. Én értem, hogy a cél szentesíti az eszközt, de az én emlékezetemben ezek a momentumok meg fognak maradni. Mindenkinek az emlékezetében megvan, hát mindenki is érzékenyen érint, engem is ugyanígy érint, amikor ment az alkotozás a pártok között, és belesodródtunk egy olyan előválasztáson, ami rólam szól hónapok óta vér a, a hír, én sem örülök neki, ez, ez sajnos az előválasztás, ezt, ezt hozta, ezt eredményezte, nem, nem gondolt erre senki, de hát de csak azt tudom mondani, hogy ahol 106 körzet van, ott 106 jelölt lesz. Hogyha az a cél valóban, hogy kormányváltozás és mindenhol egy jelölt legyen a Fidesz jelöltjével szemben, akkor úgy tud csak egy jelölt lenni, hogy valahogy is kitermelődik az a egy jelölt. Azt értem, de ez nem az előválasztás, ez a pártoknak az egymás közötti. Hát igen, de ez, ez már elcsúszott. Tehát azért eléggé ilyen, ilyen kétszenekült történeteket látunk, tehát vannak pártok, akik rendkívül módon kritizálják azt, hogyha bármilyen alku vagy megállapodás születik egy-egy körzetben, ugyanakkor az, az, nem, az nem sérelmezik, amikor ez az ő jagukra történik. Mert azért ugye, itt most olyan tudok gondolni, akik, akik bejelentették, hogy mind a társad körzetbe akarnak indulni, és mindenhol lesz jelöltjük, és a lám, lámlásunk csodát azért egyre, egyre több helyen mennek be az alkukba, olyan alkukba, hogy az ő jelöltjük legyen az, akit támogatnak a pártok, Ugyanakkor hogy az uglóba azt látjuk, hogy velem szemben azért teljes messzérségek kiállnak az alatti mellett, pedig hát más körzetekbe, ahogy, ahogy nézzük, ahol az egyéni, körzet, egyéni győztesek voltak, ott szép lassan azért ezeket az egyéni győzteseket Jó, elismerték, azt, és nem tetszik tovább. Azt, azt ne felejts el, hogy azért én nem tegnap jöttem le a falvédőrös, ha bár ahogy haladok előre a korban, egyre jobban felejtek, de ez az egész, ami az MSZP és a DK közös zajlik, ez mégiscsak előhozza bennem önnel rövidebben, holnap Szakás Lászlóval felteltően, hosszabban az mszp és a dk nak a szétválását, ami látható módon defaktó és dejúre megtörtént, de maga a folyamat messze nem fejeződött be, mint ahogy földrajztudósok beszélnek arról, hogy maguk az egyes földrészek a mozgásuk következtében hogyan közelednek és távolodnak egymástól. Ez a konglomerátum is permanens közeledésben és távolodásban van egymástól. Nem olyan mértékben, mint hogy más pártok egyébként közelednek vagy távolodnak egymástól. Hát csak a pártokra igaz az egyénekre a akik. De okay, most a pártokról élete, beszélek, de... és ugye van itt egy MSP alelnök, van itt egy volt MSP elnök, azért az, ami velük itt most az elmúlt 168 órában megtörtént, azért az nem hétköznapi és látható módon az MSP nehezen tud vele mit kezdeni. Horváth Csaba, aki péntek reggel még azt mondta, hogy miért kéne neki véleményt formálni a szakás Lászlóról, ugyanez a Horváth Csaba délután már konkrét kielentéseket tett. Pénteken majd meg fogom tőle kérdezni, hogy néhány óra leforgás alatt mi változott. Én az emberi kiállásról beszélek, tudja, de ön pontosan ismer engem. Tehát én azt gondolom, hogy senki nem gép, egy esztergályos épp úgy nem gép, mint egy képviselő, és amit velük tesznek, az kihat a gyárnak, kihatnak a, kihat a párt életére, még akkor is, hogyha most azt mondja a párt, hogy tudomásul kell, hogy vegyék, mert egyébként, egyébként nem jöhet létre ez a megegyezés, és így nem bonyolult nem bonyolítható az előválasztás, aztán később nem lehet elezzéki győzelem, de ami forgács hull, annak a mennyisége időnként számomra már eléri az aggasztó mértéket. Hát igen, ahhoz, hogy megállapodások létrejjenek, azt nem mondtam, ott sajnos érdekek sérülnek hol itt-hol Lehet, hogy van, ami nagyobb visszhangot vált, nagyobb visszhangot kell, ezeket, ezeket látjuk, de de rengeteg ilyen van. Hát éppen tegnap volt elnökségülés, számtalan körzetben van az, ahol a jelöltnek, aki eddig, eddig dolgozott, tette dolgát tisztességesen, most, most ö, ö, valamilyen okból párti közi megállapodások, kábítósa kell lépni azért, hogy egy másik párti jelöltjét támogassák az előválasztás során. Van, aki ezt ö, tisztességgel emelte el, a, a közösség érdekében szó nélkül megteszi meg van, aki nem teszi meg. Nem vagyunk egy emberre válogatja, te nem tudni egyébként pontosan, én nem tudom, hogy ezekben az esetekben a háttérzében mi történt, Azok, azokban a tárgyaladásokban nem ürök ott, akik a pártak közötti megállapodásokat tárgyalták, úgyhogy nem tudom pontosan, hogy milyen megállapodások voltak egyes pártok részéről, milyen igények merültek, ki mit kért, ezt nem lehet tudni, de még ezt mondom, ez már nagyon messze van attól, <kül> ahogy ez elindult az elején, amikor a pártok bejelentették, hogy szátot körzetben előválasztást tartanak, és, és akkor nézzük már meg, miért né hogy akkor... És a leghangosabb pártok paröltek ebből leggyorsabban, kéne azt látom. Másfél hete született az a közlemény, amit egy szorgos kéz juttatott el hozzám. A francia úton felhalmozott illegális hulladékhalmok okozta problémák, megkeserítik az ott élők mindennapjait. A hulladék elszállítása újból és újból jelentős anyagi terheket ró a vasúttársaságra, amely egyéb fejlesztendő területektől vonja el a forrást. A francia úton jelentkező súlyos gondok hatékony kezelés érdekében az elmúlt években a MÁV több alkalommal kezdeményezett egyeztetéseket a helyi önkormányzattal eddig sikertelenül. A MÁV területén elvégzett hulladék kiadásai 2020. szeptemberre óta megközelítik a 9 millió forintot. Az elmúlt időszakban a megrongált tiltótáblák helyett újja kiejzéséről gondoskodott a vasútársaság az illegális hulladék lerakás megakadályozása céljából. A területen jelentkező súlyos gondok hatékony megoldása érdekében az elmúlt években a MÁV több alkalma kezdeményezett az önkormányzatnál személyes egyeztetéseket és vett részt helyszíni bejárásokon annak érdekében, hogy együttesen eredményesen léphessenek fel a kialakult helyzet. Kezelése érdekében. A Vasútársaság több alkalommal javasolta, hogy a zuglói önkormányzati rendészetel megkötött együttműködési megállapodás hatája további tevékenységekkel egészüljön ki, amelyekkel fokozottabb hatósági jelölést és aktív beavatkozás lenne biztosítható. A Máv többször kezdeményezte azt is, hogy az együttműködési megállapodás keretében bizonyos feladatokat, mint például a zöld-terület karbantartása átadna az önkormányzatnak. A témában legutóbb 2020 novemberében készített a már és megkeresést az önkormányzat számára, válasz nem érkezett. A MÁV elnök vezérigazgatója 2021 május elejé megkeresésében Zugló polgármesterének együttműködését kérte többek között abban, hogy a közbiztonság fenntartása és a környezet tisztaságának megóvása érdekében a területen építsenek ki térfigyelő kamerarendszert, amelyre a hatályos jogszabályok alapján csak az önkormányzat jogosult. A megkeresésre válasz a mai napig nem érkezett. A közlemény időpontja június 11-e péntek délelőtt 10 óra 17 perc. A vasútárság elkötelezett a francia úton kialakult helyzet hosszú távú megoldására, azonban az önkormányzat együttműködés és hathatós lépései nélkül ez nem lehetséges. Úgy tűnik, hogy több gyermeke is van ennek a francia úti szemétnek, de valahogy a sok bába között elvész a gyerek. Hát persze így, ez nem ilyen formában nem igaz, amit most itt a Mávla írt. Egyébként kapott választ erre. Én magam tudom, hogy kapott erre az utolsó levelére választ a kamerarendszer de egyébként azért azért el, szerintem most az ügyet. több alkalommal megtaláltam a parlamentben ez ügyben, és szerintem amikor ezt megírták, hát az, az előtt nem sokkal szintén ugyanez ügyben kérdeztem ott a. a, a, a, a aztán a bónagy volt, aki választott. Az, ezt megelőzően volt. Így jó, mielőtt a levelet megírták volna, hát azért gondolom, azért írták utána a levelet, hogy érezték, hogy foglalkozni kell az ügye ott részletesen De mondják, hogy, hogy az önkormányzat nem elég lelkes az együttműködés, illető. Ez, ez, ez biztos, hogy nem így van. Az önkormányzat uh, sokszor, hát még az előző ciklusban számtalan alkalommal kezdeményeztek a megbeszélést. Ami probléma uh, van a más részéről, amit nem tudnak megoldani, van ott egy uh, garássor. Ennek a... Ezt, ezt se legyen, senki kötni nem tudják, mert van 200 alány bérlő a garássornak, és a, a, a, a garássor az. Biztos ismerni, hát azért olyan állapotok uralkodnak, ahol garázsor mögött hordják az emberek a szemét azt használják, szemét lerakolnak, mert azt gondolják, nem látja senki. Az a MAF terület az nem tudja azt a területet kezelni. Ha már lezárta volna, vagy valahogy elhatárolta az azt mondták, hogy még azért nem lehet, mert vasúti biztonságokból nem lehet lekeríteni azt a részt. És így aztán csak halmozódik, halmozódik. Tavaly, tavaly évelején valamikor fölmondták a bérlőknek a szerzést, ugyanis nem garázsokat bérelnek, hanem területet bérelnek ott a bérlőt. A, a garázs maga mind szerepel, amit oda ezek ilyen betonkotkat, azokat fölemelik, el tudják, hogy felmondták a bérleti szerzőzést, hogy szünt, megszüntetnék ott a, a, a, ezt a garázsort, és azért együtt megszűnne a probléma is, mert nem lehetne lerakni a szemetet. Igen, ám csak egyes több mint 200 bérlőt érint, akikkel meg, hát nem tudnak megegyezni, nem tudnak megállapodni. Egyébként érzem, hogy a 200-alány a talán a 20% az uglói, vagy negyed az uglói maximum. A, a környékben élő pedig terminimálisak jól tehát meg lehetne oldani az uglóiaknak a garáskérdését talán máshol. Más olyan területen át lehetne ezeket telepíteni. On a közelben, ugye olyan önkormányi területrész, ezt át lehetne telepíteni, hogyha ha mával lehetne ebben valamit megállapodáskodni, csak hát a mával olyat ne várjon el, ami az önkormányzatnak pénzébe kerül a más területén ö, ö, ö, ö, ö, o, való illegális személytlerakás megszüntetés érdekében, mert az önkormányzat nincs erre forrása, nincs erre pénze. Mikor lesz, ha hamarabb lesz, vagy később lesz ez a bizonyos találkozó, amiről múltkor szó esett eh, újságírókkal annak érdekében, hogy találhatósan tudjon annak érdekében tenni, hogy önt ne tévesszék össze a fidesz a kerületben? Hát nem tudom, hogy miért, miért tévesztenének össze. Miután én az Fidesz-szel nem tudja nem tudnak összetéveszteni, hát akkor magamat győzöm a legközelebb. Hát azért uh, én úgy gondolom, hogyha valaki annyit tett uh, egy választókörzetben, mint én, hogy nyerjen és biztosan vettem a mandátumot, azt nehéz összetéveszteni a fidesz -tel. Ezt akarják összetébeztetni, ők összemosnak dolgokat, csúsztatnak, hazudoznak, próbálnak lejáratni hosszú idő óta. Hát ennek valójában elejét kéne venni, hogy ne a mendemondák alapján szülessenek történetek, hanem a, a tények alapján, és tényleg lássa mindenki, tisztán világosan, hogy melyik pártnak mi az érdeke, és melyik az a párt, akinek semmi más, nem, vagy semmi más érdeke nincs, mint hogy olyan biztos mandátumot szerezzen, és az ott szépen Többszörnyezés egyéni képviselőt módszeresen, hajnos módszerekkel eljárása Ennek valóban elejét kell venni. Ezért kezdve azt, hogy szívesen leülök egy, egy háttérbeszélgetésre, újságírókkal ismerjenek már meg, ne úgy írjanak rólam, hogy az életben nem találkoztak velem, Beszélgessünk, kérdeztetnek tőlem bármit, és akkor lehet, hogy kicsit más lesz a mások más lesz az elképzelés. Most pár hetes szünet fog bekövetkezni egészen augusztus legvégeig, vagy szeptemberig. Kellemes nyaralást kívánok önnek. Köszönöm, viszont kívánom és önnek. Viszont Valaki írja a Facebookon, hogy szuszogok, nem szuszogok, nyögök. Óriási a különbség. Nyögésben pedig épp úgy, mint a néhány az életnek világbajnokságra készülök, és nyerni szeretnék. 061 168 aztán felhívom Zója Katarovát, aztán pedig haza fogok menni, és aztán már csak három. Hát böngéztem a 168 óra Facebook oldalát, hát emberek... 1, 911, Ma sincs hideg. I saw her face. atte 911 168 másodszor. másodsor and then 1,911,168, senki többet? Jó kívánok, Fiala János vagyok, kívánok. és Zója Katarovát keresem, de hogy hallom a hangját, Igen. megtaláltam. Um, Igen, én különösebben sok papírt az önnel folytatandó beszélgetéshez nem gyűjtöttem. Valójában miután e-mailekből arra következtetésre jutottam, hogy önnek van véleménye a mostani helyzetről, e meghallgatnám azt az időjárás jelentést, a szó átvit értelmében, amit gondol arról, ahogy most itt mi Magyarországon adott esetben máshol élünk, és ami az ön véleménye szerint jó, vagy kifogásolható, vagy ami agodalomra okot, Figyelek! Uh, gondolom ez az új delta variánssal szemben uh, kapcsolatos kérdésre uh, van. Az a egészre, hú. tehát a ahogy korábban uh -huh. beszélgettünk, nem változott azóta a szerkezette a kettőnk beszélgetésnek. Arról beszél, hú, amiről jó. szeretne. Jó, hát... Különös tekintettel arra, van. hogy én azt tapasztalhatta, és valószínűleg az e-mailek is ezt jelezték, hogy van egy törekvés a politikában, meg az emberekben egyaránt, és ez most kivételesen kölcsönös, tehát nem vitatkoznak egymással, hogy Hát feledkezzünk meg arról, ami volt, és örüljünk az életnek, uh -huh. és közben vannak emberek, mint például ön, akik arra figyelmeztetnek, hogy az a farkas, ami itt volt a közelben, az nem tűnt el véglegesen. Hát egyáltalán nem. Most újra helyzet van. Velünk éppen a WHO március 45-án adott figyelmeztetést, és abszolút senki nem figyelt rá. Uh, nagyjából mindenki úgy gondolta megint, hogy ez Indiába fog maradni, a delta variáns és nem fog tovább terjedni, uh, de ez nem így történt. Uh, Angliában azt hiszem um, április egy hónappal később tették Indiát a zónába, és közben 40 ezer ember utazott oda-vissza. Úgyhogy ez a variáns most már dominánssal vált Angliában, és uh, 4 hét alatt lett domináns. Már mint 90, több mint 900 a uh, átvette helyét az úgynevezett alfa variásnak, az a brit mutáció. Na most itt miről van szó? Itt azért nagyon veszélyes uh, újból a Fauci doktor nagyon ilyesztő prognózisokat adott Amerikára, és felszólította az embereket, hogy menjenek voltakozni, mert itt két mutáció lett, jött össze, és most egy, egy vírusban van. Az egyik az, ami a nagyon magas virulenciát biztosít, ami az angol van, és a másik, ami itt a most egyik is előfordul, nem, nem olyan Mértékben, az a immunrendszer kikerülő mutáció. Az ugyan nevezett escape mutáció. vagy mutáció. Ez a kettő. Ennek mi a neve ennek egy, az utóbbi Escape, escape. Uh -huh. Akkor, uh, Menekül, igen, uh -huh. escape, Akkor menekülő, Tulajdonképpen escape mutáció, ami tulajdonképpen azt biztosítja, hogy az, a mi immunrendszerünk nem látja a vírust is ez, Főleg a immunitásra, vagyis a HLA, azok a sejtek nem látják, amelyiknek az a, a dolga, hogy a vírus egyes részeit kitegyik a, a, a sejt, vagyis láthatóvá tedik a, a, a, a többi IgG-t termelő sejtek számára, hogy a, a neutralizáló a, antitesteket termeljenek. Tulajdonképpen ez, ez a mutáció összekezőt a kikerüli. És azért veszélyes, lett veszélyes ez a helyzet, hogy az eddigi vakcinák, amelyik a régi buháni törzssel szemben biztosítanak védelmet, most már ezt a delta variást nem védi ki, nem olyan mértékben. Na most az egyes vakcínákra egyik is lehetett tudni, például az AstraZeneca-ról tudtunk, hogy az afrikai variáns nem védtek ki, vagyis nagyon kis mértékben, egy ilyen 30 De most az összes vakcín nagyengőt ezzel a delta variánssal szemben, és főleg nagyon fontos kiemelni, hogy az egy darab oltás már nem biztosít végelmet. Úgyhogy ezek az emberek is belekerültek a kórházba. Most egyelőre a skocciai adatok vannak publikálva, lepublikálva, de publikáció alatt állítólag többen vannak. Én a National Geographic anyagát tudom ajánlani. Ott, ott ezek az adatok nagyon szépen vannak összefoglalva. Úgyhogy a mostani variáns tulajdonképpen 50 a vagyis gyorsabban terjedt, mint a, az alfa, mint a brit mutás. Ami egy nagyon nagy szó, mert az is nagyon gyorsan terjed. Uh, itt az RO faktor, ami uh, Ronaldnek hívják, az uh, akár nyolc is lehet, ami nagyon-nagyon magas az emberek. Uh, két uh, nagyobb valószínűsége annak, hogy az emberek kórházi kezelésre szoruljanak, és harmadszor a fiatalokat, és most látom először 5 8 évesek is kórházi kezelésre szorultak, nagyon-nagyon magas százalékban. De most ezek a gyerekek nincsenek beoltva, mert nincsen is olyan vakcina, amivel lehet beoltani. Itt álljunk meg, meg egy pillanatra, végül is az, ahogyan a vakcinák alkalmazhatóságát az idő folyamán kitolták különböző korosztályokra. Az minek a függvényében történt, illetőleg, amit ön az előbb említett, mi az akadálya, vagy nincs akadálya annak, hogy ezeknek az a vakcináknak az összességét, vagy közülük néhányat, ön majd megmondja, hogy adott esetben melyiket, lehessen alkalmazni az 5-8, a 0-5, tehát, tehát egyre inkább kiterjesztve az összes korosztályra. Ez minek a függvényében zajlik? Annak a van vannak, hogy nincsenek a klinikai vizsgálatok, és nem veszélytelen játékek, hogy. De az ahogy kiterjesztették adott esetben a 16, majd a 12 évesekre, az, 12, mind, igen. az mind azzal az, párhuzamosan az, az, az, türelem, türelem, az mind azzal párhuzamosan történt, hogy megtörténtek, lezajlottak ezek a vizsgálatok, ezek a teszteredmények rendelkezésre állnak ebben igen. a korosztályban? Igen, Izraelben. Az Izrael uh, tulajdonképpen fölvállalta, hogy ők beoltják ezt a korcsoportok, uh -huh. és azzal kezdték a krónikus betegek, főleg diabetes, meg hasonló betegségekbe szenvedő gyerekekkel kezdték, akikről lehetett tudni, hogy nagy valószínűséggel elkapják a vírust. Jó, de ezek szerint Izraelben túlyos. sincsen náluk fiatalabb korosztályon? Uh... Nincs. Uh -huh. Ott sincsen. Azt hiszem, most uh, végzik ezeket a uh, klinikai vizsgálatokat, meg ők is rájöttek, hogy annélkül nem fog menni a dolog, mert a gyerekek eddig is megbetegedtek, de nem szereztek tartós immunitást. Úgyhogy az, amit a vírus betegsége, vagy a COVID betegséggel lehet megszerezni, mint, immun, mint immunválasz, vagy védettség, az sokkal kisebb. De miért kisebb a gyerekeknél, mint a... De kisebb a gyerekeknél... A gyerekek ott nem tartós, igen, azt tudjuk, hogy ott nem tartós, úgyhogy minden szezonban olyan, át, ha féle betegségek betegségek. De egyébként a gyerekekre ugyanaz vonatkozik, mint a felnőttekre, hogy amennyiben egyszer átestek rajta, akkor azt követően nagy valószínűséggel újra nem kapják meg? Mert az előbb azt mondta, hogy a védettségük kisebb, de nem fejezte be a mondatot, hogy minél? Hát, hát igen, korlátozott, vagyis rövidebb. Rövidebb, mert a az ellenanyagok kitére is, uh -huh. ahogy most kiderült, a COVID után sokkal kisebb, mint egy vakcina. A például Ennek én, mi az oka? Én, én Az, az, hogy az immunrendszer nem látja ezeket az a, a immunantitestet a, a, idéző a részek, részek, na, a részeket a fehérjének a mezőkben. De a gyerekeknél ez miért kisebb, mint más korosztálynak? Az azért, ő mert ő náluk, na, a náluk sokkal kisebb a, a, az AC2 receptor, az nem annyira magas ennek az expresszió és így annak a következmények, hogy sokkal kisebb számú vírust is tudnak csinálni, amivel szemben esetleg az immunrendszer tudnak fellépni. Úgyhogy a gyerekek eddig ha a Wuhani vírus például nem lehetett tudni, hogy terjesztik-e vagy nem. Olyan kicsi a, a, a vírus terhelés náluk, hogy, hogy úgy átvészelék egy-két nap alatt, és ilyenkor nem alakul olyan tartós immunitás. Ez most megváltozott, sőt, indnyában van egy olyan mutáció, ami a gyerek halálozással van összefüggésben. Azért ez én nem hallottam róla, hogy ide jött volna egy ilyesmi. Ott ugye nagy tömegek vannak, de gyerekek eddig ugye kimérte a betegség. Most viszont kórházi kezelésre szórolnak. Most valójában arról a rétegről beszélünk alapvetően, akiket még nem oltottak be? Igen, pontosan. E... Akik egy oltást kaptak meg Angliában, azt a stratégiát választottak, hogy hogy uh, hirtelen sok beoltanak egyszer, legalább legyen uh -huh. valami védettsége. De most, aki uh, egyszer van beoltva, és nem úgy védekezik, mint eddig, és jön egy ilyen variás, az súlyosbítja a járványt. Sajnos ez a helyzet. Valójában minek a függvényében, miközben ő nem egy jós, tehát hol, hol vagyunk a negyedik hullám, vagy a tök mindegy, de valamelyik hullámhoz képest, minmúlik múlik az, hogy ezek az elemek egyesülnek-e, és ezáltal egy újabb dögvész hull ránk? Hát két dolgot emelnek ki. Az egyik a utazáskorlátozás, ami um, Angliában ugye zöld. Narancszínű zöld és piros országok vannak. Nyilvánvaló, egyik is kellett volna korlátozni az Indiával való utazást. Azt a később tették, ami nagy hiba volt. A második helyen én tenném a tömeges rendezvényeket, mert az indiai hullámot pont két ilyen rendezvény indította, ami két valási rendezvény volt, ami nagy tömegeket vonzottak. Nem is emlékszem, hogy melyik régióba és ezek az emberek egymással találkoztak macsk nélkül, utána a, a, visszautaztak a helyükre és ez egy hatalmas hullámot indít. Valójában Úgy, amiről ez... ön beszél, az az izoláció, amit csak tömegekkel lehet megoldani, hiszen hogyha ön betartja, de én nem, akkor adott esetben ön ugyanabba a helyzetbe kerül, mintha háthárta volna a szabályokat, hiszen ön nem képes megválogatni azokat az embereket, akikkel találkozik természetesen nem őről, hogy a jelenségről van szó. Magyarul az, aminek be kell következnie, abból adódóan, amiről ön beszél, az legfeljebb időkérdése, hogy holnap vagy holnap után lesz, mert egyébként abból adódóan, hogy a világ kinyílt, abból adódóan igen. ez nehezen lesz elkerülhető. Hát igen, igen. Szóval itt nagyon kell figyelni a tömegrendezvényekre, de beleértve. A... én tudom, hogy az emberek nagyon örültek a metreknek, Uh, én nem vagyok foci uh, de ezt megértem, Viszont ott abszolút nagy mértékben tud teremtni a vírus, mert ott a fiatalok úgy szokták ki... Hát illető abból adódóan, és... hogy azoknak is van védettségigazolványok, akik csak egy oltást kaptak. Igen. Az, az a legveszélyesebb, mert az ilyen emberek a virulensebb fajtára szelektálnak, mert ők uh, mondjuk a régi vírusra védettek nagy mértékben, de az új nem, úgyhogy ez az új nagy szeretettel oda költözik, és, és az a legveszélyesebb, hogy nem fogják tudni, hogy befertőzöttek, mert egyhez tüneté lehetnek a betegségnek, a, egy ilyen részbe védett embernek, viszont terjesztővé válnak, ott tudtuk nélkül. Azt kérdezem, Úgy hogy legyen valójában legyen. avval a populációval, amely még nem oltatta be magát, és akik egyébként most már, és ugye nem a gyerekekről van szó, mert ott ugye nem egy bizonyos korosztály nem igen. kap, igen, ott valójában lát-e bármit Elsősorban Európában, ami ezt megváltoztatná, hiszen a hazai adatok is jelentősen csökkenő számokról számolnak be, miközben a beoltatlan magyarok száma milliós nagyságrendű, nem egyessel, és persze, nem kettessel, fett. és nem hármassal az elején. Szerintem szörgősen kell menniük beoltatni magukat, de azoknak is, akik csak egy oltást kaptak, azoknak is Föl kell vállalni a másodikat, mert így nem védettek, ezt kell mondani. Ki kell mondani? De mi legyen azokkal, akik, akik valamilyen okból, lelkiismereti vallású, vagy bármilyen okból, hanyagságból nem oltatták be mukat, és a közeljövőben se tervezik? Ön, akkor azoknak önként karanténba kell maradni, vagyis is abszolút maximálisan kell kikerülni a nagy tömegeket, és a, a belcér... De van-e bármi feladata tömegeket? az államnak akkor, amikor ezek az emberek nagy valószínűséggel nem ennek megfelelően élnek? Vagy hát, lát-e bármilyen gyakorlatot máshol? itt nincs más gyakorlat, csak a gyors oltakozás van, a, én, amit láttam, ami különbséget tesz például Izraelbe, ott ö, nagy különbség van Angliával, Anglia és Izrael között. Ott a teljes szőket nagy számban oltották be. A, a, a fiatalok, a 20-29 éves közötti fiatalokat 77%-át beoltották. És ez egy nagy dolog. És ezek az emberek járnak, mert csak két oltást kaptak. Angliában ez a százalék 15 és most volt ez az eset, amikor ang az angol skót mérkőzésen uh, azt hiszem néhány focista már uh, elkaptak a fertőzést. Ez nyilván egymástól, de hogy ki nem, nem néztem utána. De ez egy nagyon nagy tudomcés. Teljes nagyon, az űrzavar, mert, mert éppen ő, tegnap... Ők a terjesztők, de... nem az idős emberek ezt a vírus. Tegnapi híradóban láttam hogy aki átmegy Romániába, még az autójából se kell kiszállnia, hogy aztán papírt kap -e, és ha igen, miről, fogalmam sincs, beoltják olyan vakcinával, amilyet szeretne, és arra sincsenek egyébként tekintettel, hogy korábban hány oltása volt, már volt-e, egyáltalán illetőleg, ha volt, akkor az milyen volt. Én nem állítom, hogy a román példa ragadós, én nem mondom azt, hogy a román példával ezer szám élnének az emberek, de minden esetre a tilalom után pillatok alatt felütötte a fejét a szabadosság, uh -huh. és az ember csak néz ki a fejéből, hogy nem mintha minden törődni kéne, csak az ember nem tud ezzel a jelenséggel, ahogy korábban azzal, ami akkor volt, nem tudott mit kezdeni, most ezzel nem tud mit kezdeni. Hát ez... Amerikában sem kell kiszállni az autóból, hogy csak parkolóban szoktak gyakran Azt az értem, de az, az a része, hogy, hogy a korábbi oltásokra nincsenek van, tekintettel? Az, az nagyon veszélyes. Hogy, hogy az ember saját feje után mentve, hát nem tudom, milyen tudással rendelkezik ahhoz, hogy itt válogasson a vaccinák között. Meg hát a... gondolja, hogy a három több, mint a kettő? Vagy a három több, mint az egy? Hát, ilyen összevisszasság, nem tudom, a, a minimum a házi orvosával kellene megbeszélni, de azt amit lehet hallani, hogy a szinopár vakcinánál van olyan, amikor a második oltás után nincsen neutralizáló ellenanyag. A harmadik szinopár sem fogja ezt biztosítani, ezt már tudjuk. Az állatokkal a kísérletek után is tudjuk, hogy bármelyik számú busztot ádunk egy ilyen ö, ö, ö, ö, embernek, nem fogja ezt előidézni a, a, a helyes neutralizáló ellenára termelést. Úgyhogy mindenképpen itt vakcinát kell váltani. De hogy melyiket kell ilyenkor alkalmazni, az, az mi van egy orvossal meg kellene beszélni, vagy... Ö, az operatív törzsnek kéne. A, én a követendő példának gondolom, amit a sinofán CEO -ja mondott, hogy ilyenkor érdemes egy Pfizer bústot adni, amit utána visszavonta természetesen, mert tudjuk, hogy Kínában mindent visszavonnak, de ő, ő nem fogy helyes irányezőt adott mert tudja, hogy mi a helyzet. Körülbelül helyesen helyes irányt adott a, a, a dolognak. Én, én csak ezt tudom példának felhozni, de, de így az emberek ugye átmennek, és ilyen vakcina kirándulásokat szerveznek. Hallottam, ilyenről Oroszországban például, hogy ott olaszok járnak ilyen vakcina kirándulásokra. Hát nem hiszem el, hogy ez így uh, minden ember uh, saját maga el tudja dönteni, az uh, alaposan át kellene gondolni a házi orvossal, tanátkozva szerintem. De, de, yeah. de, de mindenképpen, akinek, itt szeretnék mondani, akinek nincs antiteste, az nem léte. Ezt, ezt tisztán kell látni. A start, szükséges 1, lenne 1, egyébként az, hogy mindenki tudja az ellenanyag szintjét? Kell, szükséges, igen, és az, hogy 50-es az, az a minimális, azt hiszem számít távra, az, is, az az is az, rövid. Uh, én pedul, az én, uh, amit én nézettem, az én tételem 16 ezer, de a modernánál 200 ezeres téterek vannak, 200 ezer. A hivatalos szinofán téterek 200 ez ezzel különbség van. Ezt el kell, egy, meg kell érteni, hogy ezek a különbséget a, a már eddig is tud, a, tudott volt ez a különbség. Úgyhogy ez, hogy sejtimmunitási, de oda a vírus a sejtimmunitást írja át. Szóval ez kerül ki, úgyhogy erre nem számíthatunk. mindenképpen kell... Egy uh, antitest, egy jó, neutralizál, jó neutralizáló antitestek. Például akik uh, erős, aki akkult Covid-be szenvedtek, azoknak is hiányos az adaptív, a, a, a, um, neutralizáló ellenányok készlete. Ott is csak korlátozott helyet, úgy, úgy hívják oligoklonális ellenanyagot termelnek. Úgyhogy ezeket figyelembe kell venni, és mindenképpen erős vakcinák kellene fölvenni. ilyenkor, amikor jönnek az új variánsok, és mind a két oltás szükséges. Én ennyit tudok mondani, ez a véleményem más megoldás, kezdően hát nem látszik. Nagyon így, szépen a, köszönöm a rendelkezésre Védeni kell állás. a gyerekeket, mindenképpen védeni kell a gyerekeket. Köszönöm Nagyon a rendelkezésre állás viszont halásra. Önök Zója Katarovát hallották, nagyjából kiütött az itteni meleg, azt is látják. Ennek következtében, hogyha ha előszörre nem reagálnak, majd jön a másodszor, harmadszor, akkor ott lesz vége a mai műsornak, és nem várom be a kilenc órát. Tehát 061 911 először. Minden nap kísérleti műsor, minden nap utolsó adás. Hogyha nem ez volt az utolsó, akkor holnap szerdán. 35 hét után, de hét előtt találkozunk. Dési András, illetőleg Szakás László lesznek a vendégeim. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt! Meghallgattam Zója Kataróvát, akivel én nem értek egyet, de ez az én dolgom. Elmondott valamit, amit, ha jól emlékszem, most nem tudom, hogy Dudás vagy Duda professzor, vagy, vagy falus akadémikus azt mondta a te hogy a bármiféle keresztoltás a tudás nem jelent veszélyt. Akkor most melyiküknek higgyek? Nem tudok, nem tudok, ez ügyben eh, arról, van, hogy harmadik oltás ne legyen, eh, és sinopharm sem feltétlenül hasznos a harmadik. Eh, amit ma Zúlya mondott, az emlékeim szerint már amennyire az emlékeimre hagyatkozhatok, még nem mond ellent annak, amit falus akadémikus és mások Duda professzorul mondott. 061-911-168 másodszor. Távolétemben dörö.fi alajanos kukac gmail.com De maradok, hogyha hívnak. 061-9-111-168. Senki többet? Hát akkor nyissunk ablakot. Viszont viszontlátásra. viszont látásra.